מזמור י"ח למנצח לעבד ה' לדוד אשר דיבר לה' את דברי השירה הזאת ביום הציל ה' אותו מכף כל אויביו ומיד שאול ויאמר ארחמך ה' חזקי ה' סלעי ומצודתי ומפלתי אלי צורי אחסה בו מגיני וקרן ישעי משגבי. מהולל אקרא אדוני, ומן אויבי אבשע. עפפוני חבלי מוות, ונחלי וליעל יבעתוני. חבלי שאול סבבוני, קידמוני מוקשי מוות. בצר לי אקרא אדוני, ואל אלוהי אשביע. ישמע מהיכלו קולי, ושבעתי לפניו תבוא באוזניו. ותגעש ותרעש הארץ, ומוסדי הרים ירגזו, ויתגעשו כי חרא לו. על העשן באפו, ואש מפיו תאכל, גחלים בערו ממנו. וייט שמים ויירד, וערפל תחת רגליו, וירכב על קירוב ויעוף, ויידה על כנפי רוח. ישת חושך סטרו, סביבותיו סוכתו, חשכת מים עבה שחקים. מנוגה נגדו, עביו עברו. ברד וגחלי אש. וירעם בשמיים אדוני, ועליון ייתן קולו ברד וגחלי אש. וישלח חיציו ויפיצם, וברקים רב ויהומם. וייראו אפיקי מים, ויגלו מוסדות תבל מגערתך אדוני. מן נשמת רוח אפיך. ישלח ממרום יכחני, ימשני ממים רבים. יצילני מאויבי עז, ומשונאי כי אמצו ממני. יקדמוני ויום אדי, ויהי אדוני למשען לי. ויוציאני למרחב, יחלצני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 וישב אדוני לי חציקי, כבור ידי לנגד עיניו. אם חסיד תתחסד, אם גבר תמים תטמם, אם נבר תתברר, ואם עיקש תתפתל. כי אתה עם עני תושיע, ועיניים רמות תשפיל. כי אתה תאיר נרי, אדוני אלוהי יגיע חשקי. כי בך ארוץ גדוד, ובאלוהי אדלג שור. האל תמים דרכו, אמרת אדוני צירופה, מגן הוא לכל החוסים בו. כי מי אלוה מבלעדי אדוני, ומי צור זולתי אלוהינו.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 תרבני. תרחיב צעדי תחתיי ולא מעדו קרסולי, ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כללותם, הם חצם ולא יוכלו קום, יפלו תחת רגלי, ותאזרני חי למלחמה, תכריע קמי תחתיי. ואויבי נתת לי עורף, ומשנאי אצמיתם. ישבעו ואין מושיע על אדוני ולא ענם, ואש חכם כעפר על פני רוח, כתתחוצות אריכם. תפלטני מרי ועם, תשימני לראש גויים, עם לא ידעתי יעבדוני. לשם האוזן יישמעו לי, בני נכר יכחשו לי. בני נכר יבולו ויחרגו ממסגרותיהם. חי אדוני וברוך צורי וירום אלוהי ישעי. האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתי מפלתי מאויבי אף מן קמי תרוממני, מאיש <אף> חמס תצילני. על כן עודך וגויים אדוני, <אף> ולשמך אזמרה, <אף> מגדיל ישועות מלכו, ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם.